Прослідуючий приклад – Єремія. Він особисто і чітко сам в душі своїй, в серці, чув Божий голос. Бог до нього проговорив – Єремія, я тебе кличу ось на таке і таке служіння. Ти будеш проголошувати мої слова. Ти будеш виривати, Ти будеш руйнувати. Ти будеш нищити. Ти будеш насаджувати. Ти будеш будувати. Замалий, каже, я молодий, молодий. Не говори, що будеш молодий. Пішлю і зробиш те, що я пішлю тебе зробити. Якби, другими словами, я тобі поможу. І ось я дивлюсь. Люди знайшли, що робити для Бога тим, що Бог їм сам сказав про те. А сьогодні ангел не приходить в гості. Куш в парку ніякий не загорається. Старець Самоїл із рогом Єлея не заходить в нашу хату. Як мені знати, «Що Бог хоче, щоб я робив для нього?» Особисто так не чую голосу, як то Самуїл маленьким, що був там в храмі або Єремія, в душі моїй, що пролунав голос, «Я тебе ставлю на таке і таке служінь». Як мені знати сьогодні, що я маю робити у церкві, у царстві Ісуса Христа? Як чітко пізнати волю Господню? І ось тут нам в поміч виходить другий метод, бо другий шлях, яким люди приймали служіння від Бога, і це було від Бога, це було по волі Божій, це було угодно Богові, Бог їх за це благословляв, вони були Богом вшановані, Бог приймав це служіння, воно йому було приємне. Другим шляхом також. І тому не треба зупинятись тільки на одному, що я маю служити Богові о і так і так, як мені ангел прийде і скаже: "Іди туди і туди. Роби то і то". А ні, давайте вивчимо ще другий шлях. Другий шлях він базується на двох віршах Святого Письма. Перше місце Євангеліє Марка 14:8. Еклесіаста проповідника книга 9:10. Ось я читаю Марка 14:8. Що могла те зробила вона. Заздалегідь намастила моє тіло на похорон. По правді кажу вам, де тільки ця Євангелія проповідана буде в цілому світі, на пам'ятку їй буде сказано і те, що зробила вона. Ось другий шлях. Як люди догождали Богові, як люди будували церкву, як люди приймали служіння. Ось другий принцип, ось другий шлях. «Роби, що може рука твоя». Оце по такій спеціальності ми сьогодні всі як один можемо трудитись для Господа. Ось розглянемо ці слова, що тут відбулося. Прийшла ця жінка до Ісуса, там, де Він був. Ось взяла це приємне миро, помазала Його. Люди, які дивились оце все, вони не зрозуміли її служіння. І навіть же був перший такий упрек в адрес її, що це такий розтрат. Та можна було б продати і бідним дати. Люди осудили навіть її служіння. Її служіння не було, так сказати, якесь постійне, таке вельми велике, вельми шановне. І не всі так дуже дивились на то. Тихенько прийшла, зробила це. І я дивлюсь, як Ісус оцінив її роботу, то люди ось так оцінили. А як Ісус оцінив? Ісус заступився за неї. Ісус прийняв її служіння. Ісусу сподобалось її служіння. І ось навіть який авторитет дав Ісус цьому служінню. Рівний Євангелії. Каже, де буде Євангелія проповідана, на згадку цій жінці буде сказано про це. Ось як Ісусом оцінене служіння, друзі, ми, головне, Ісусу догождаємо. Ми, головне, шукаємо Його благовоління до нас. Ми завжди чекаємо, щоби Він був задоволений. Ісус нашою роботою, нашою працею. Не перш люди. А йте, були люди, які шукали і від людей служіння. Ісус нагадав за молитву, пам'ятаєте, за милосердя. Шостий розділ, що став на вуглу вулиці і молиться. Але й мотив його був, чому він ішов на угол вулиці і молився там, щоб люди побачили його зі усіх сторін вулиць і сказали, який духовний чоловік. Глянь, як він молиться. Ісус каже: Він вже нагороди не має. Бо Він вже отримав нагороду. А яку? Люди поохкали, поахкали і пальцем показували. Ти глянь, який духовний! Вся нагорода. Або милосердя робить так щоб як більше людей знало і побачило, і потім сказали, «Да, який брат, багатий на добрі діла! Яка сестра, як вона трудиться!» Нагороду вже має. Наша мета – Ісусу догодити, щоб він був задоволений нашим служінням. І Ісус це благословляє. І ось зачитаємо також Еклесіаста 9.10, також «Перегукується» ці вірші між собою. «Все, що в силі чинити рука твоя, те є роби. Бо немає в Шиолі, куди ти йдеш, ні роботи, ні роздуму, ані знання, ні мудрости. Все, що в силі чинити рука твоя, те є роби». Божий голос сьогодні до нас. Це Боже відкриття сьогодні для тих, хто ще не прийняв служіння або тільки готовиться вступити в служіння, або шукає, чим би він міг бути корисний Ісусу церкві. Ось це принцип, ось це формула. Як себе проявити? Що може рука твоя, те є, роби? Зараз друге, що би я хотів би розглянути, це цю спеціальність. Я так називаю її спеціальність. Роби, що може рука твоя. Що тут ми можемо робити, друзі? Коли ми ось під таким кутом зору будемо розглядати ситуацію діла Божого церкви і всього світу, де ми можемо себе проявити? Повірте, ми стільки налічимо роботи, що в нас не хватить пальців, і в нас не хватить сили її зробити, і часу. Нам треба щось буде вибрати. Бо якби оцінювати роботу в церкві, що? Пресвітер, диригент, хор, деякуни і прихожани. Так, присвітером не можу, бо я сестра. Диригентом не можу, бо я не маю освіти. Співати не можу, Бо слух неналаштований. Деяконом «ні» ще молодий. Ну, наче я нічого не роблю в церкві. Прийшов, сів і годуйте мене. Що неділі, що середи. Ось я перед вами. Якщо так розглядати, то так, правда. Але якщо дивитися служіння саме по цій формулі, роби що може рука твоя, давайте трохи полічимо цих робот. Що можна робити? Наприклад, коли б їм говорити за проповідь. Я приведу приклад з Павла, дії святих апостолів 17-17. Апостол Павло просто собі пішов на площадь і говорив з людьми, яких зустрічав. Нового звіту ще не було тоді надруковано, щоб взяти під руку або в рюкзак. Вот. Він просто так пішов. І чудово розсівав Боже Слово. Не треба єпископські пагони для цього. Не треба деяконські пагони для цього. Не треба диплом якоїсь музичної консерваторії. А що треба? Треба просто чітко і ясно знати своє уповання. Чітко і ясно знати, що Господь зробив в моєму житті для мене. І людям то розказати. Можна своїм співстудентам розказати в училищах, в університетах, де ми навчаємось. Співпрацівникам, сусідам, родичам. Навіть якщо ми боїмося чужу людину запитати, то є багато Тих знайомих, з якими ми можемо просто вільно говорити. І коли ми кладемо в серце, я буду Богові служити цим, ми їм всім скажемо. Коли в серці не буде рішення, будемо з ними зустрічатись, їм руку жати, куди ти в церкву пішов, а їм не розкажемо.